«Він, братове, таки правда!» Всі радісно загомоніли, але раптом наперед виступив сивий кобзар, і свічовики знову насторожено стихли. Що б то воно означало? «Знаєте перебіжчика дідусю?» шанобливо спитав старого молодий козак. «Зустрічалися в кафі?» «Саме його не знаю», – похитав головою кобзар. «Але дещо хочу спитати у цього яничара. Думається мені, шановне товариство, що все це пастка татарська. Бо ж дивіться самі, якщо цей юнак насмілився на ординці в руку підняти, його мали стратити одразу ж іншим на пострах. А воно ж ні». «Хай і розповість тепер нам, звідки така милість!» «Цього я не знаю», – відповів, помовчавши, зблідлий Богдан. «Але підозрюю, що я не чарага, хотів у мене таємниці козацькі вивідати, та не дуже і розжився, бо я брехав і прикидався, як міг. Крім того, й гроші за мене чималі сплачені були». «Мой так», – згідно хитнув головою старий, якось дивно всміхаючись у бороду. «Тоді скажи нам, о що я не чаре». Кобзар на хвильку замок. Краєм ока помітив сірко, як здригнувся Богдан і мимоволі насупив брови. «Чи то кривдно хлопцеві від того слова, чи може дійсно щось тут не те?» Не хотілося б вірити, ой, не хотілося б. То скажи ж нам, провадив далі старий ковзар, тебе призначено було чорба джи, чи не так? Так, розгублено, нічого не розуміючи, ствердив Богдан. Я вже казав про це. І казав, що крові нашої на тобі немає, було таке. Не вгамовувався старий. А коли так, то брешеш ти, Іудо. Бо братчики наші не знають, а я добре знаю, що Чорбаджи призначає тільки того, хто кров ворожу пролив у бою. Чого мовчиш, собако? Кажи вже правду, коли на брехні піймали. Білий, мов крейда, мовчав Богдан. Що їм казати, як довести? Не вбивав він красуню Оксану, але хто тому повірить, далеко зараз Оксана в Криму в чужинському. Ну, загрозливо заголов натовп, побачивши розгубленість юнака. Кажи за проданцю, коли питають. Богдан обвів поглядом друзів, злякані. Розгублені обличчя. Коли навіть вони повірили, то навіщо взагалі щось доводити? «Напалю його! Напалю!» – заревіли козаки. «Негайно!» «Ні!» – хитнувся вперед Семен. «Нас одразу ж у перекоп послали. Не були ми в бою? Не були!» «Брешеш!» – осатаніло вирував натовп. «Кари їм! Кари!» Довжі руки схопили Богдана, але він, не мов прокинувшись, почав із силою вириватися. «Не вбивав я! Послухайте!» – вигукнув Крайченко. «Так, я мав стратити дівчину-полонянку, але не зробив цього. Я відпустив її, чуєте? Відпустив!» Та його слова потонули в ревищі. Хлопцям скрутили руки і потягли на майдан страти. Роззирався увічий Богдан, але друзів давно відтерли, навколо були тільки чужі перекошені ненавистю обличчя. «Боже, мій милий!» – гірко подумав юнак. «Чи ж варто мені було виживати, щоб померти отак з радником?» Та коли дужі руки вже підняли Богдана у повітря, раптом, мов грім, пролунав грізний голос отамана Сірка. «Стійте! Стійте!» «Кажу, хай вам сто чортів зупиніться!» Богдана опустили на землю. Ущух трохи гамір, і Сірко знову виступив наперед, звертаючись до січовиків. «Без вироку страчувати ми не можемо. А я свого рішення ще не сказав, як, до речі, і багато інших козаків. Порядок забули, панове браття. Гнів не найкращий порадник. Хай Крайченко спершу розкаже, що там у нього з дівчиною невільницею трапилося. Адже якби не повернулося, а знати таки треба. «Ви, певне, за своїм ревищем і не дочули, що він казав, га?» «А то ж би воно. Бачу, що мармизи здивовані».